znači povjeruj istinski kaže potom istradi to su oni koje je Allah uputio trpe ljudi tebe trpi islam tebe žije ti si musliman i moraš ljudima pokazati šta je islam i šta znači biti islam kogo dođe u vjeru i želi u vjeri rahatlu toga nema neka odmah traži sebi drugi put odobro je pogrišan put vjera traži od čovjeka odricanje in alhamdulillahi ta'ala nahamaduhu نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المحتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتكوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتكوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتكوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا أما بعد في نعصتك الكلام كلام الله تعالى خلال هديه ديو محمد صلى الله عليه وسلم وشارل موري محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم اسلامكي учنيعات نريد كوو سويم djelima govore o jednoj jako bitnoj stvari koja se tiče svakog muslimana pona osob kao što se tiče i njihovog kolektiva, njihove zajednice. A to je pitanje istikameta ili istrajnosti na pravom putu. Pa su u tom pogledu pisali i zasebna dijela kao što je pisao u Šehol Islama Ibn Tejmije i drugi, govoreći o opasnosti skretanja sa pravoga puta, s jedne strane, i nepridržavanja u isto vrijeme, jeli, šerijetskih normi i propisa sa druge strane. Kada je došao Sufjan Ibn Abdillah, kako nam prenosi njegov sin Abdullah Abdullah ibn Sufjan ibn Abdullah Došao je kod poslanika sallallahu alejhi ve ke kaže Allahov poslanice kako je došao od ishod imam Atirmizi i drugi hadisi vjerodostojan kaže reci mi riječi nakon kojih neću nikoga više ništa pitati nešto mi kaže nešto što ima jezgrovi to značenje i da nakon tebe Allahov poslanice nikoga više ništa ne pitam o toj stvari pa mu je rekao Kul aamantu billah thumma istaqim. Kaže reci vjerujem u Allaha. Dači poviruj istinski, kaže potom i Dao mu je formulu ili mu je ukazao na put koji vodi izravno u džennet. A to je da postaneš mu'min, da povjeruješ što je ovaj svako bio i nakon toga da istraješ na tom putu do svoje smrti. Wa abud rabbika hatta Da obožavaš svoga gospodara da barak je odela, dok ne dođe Jekin, a Jekin je ovdje u ajetu smrt, do smrtnog časa. Jer čovjek je, draga moja braća i poštovane sestre, sklon popuštanju. I sklon je da koristi šarijat kako nalažu njegovi prohtjevi da ga sam sebi tumači i tefsiri i da potom je postupam. I zato je poslanik salaseme najboljoj generaciji muslimana ukazao na učinjenicu. Uzziheni Allah hazajallahu Qur'anu kaže: "Fastakim kama umirta wa Ustraj kako ti je naredjeno Allahu poslanicije i oni koji su se pokajali s tobom. Dobro, ako ta ustrajnost treba Allahom poslaniku salaseme? i njegovima sahabima kao odobranoj generaciji onda nema sumnje da smo mi potrebni toga kudi kamo više to što u hadisu kod imama Ahmeda da je Resulullah s.a.v. rekao le qalbu ibn Ademe e šeddu te qaluben minel qidri i destedžmea galijana kaže čovjek ovo srce je prevrtljivije od vode koja kuha u loncu Kako se voda u loncu okreće kada kuha? E tako srce čovjeka, sina Ademovog. Ako ga ne obuzda šerijatskim propisima i normama, lahko može skrenuti, lahko može ostati bez svoga srca. To jeste bez svoje šta vjere. Pa je čovjeku u momentima iskušenja i fitneta, kada je u njegova vjera, najbitnija stvar znači istrajnost ja sam ubjeđen a vjerujem da dijelite mišljenje sa mnom da se čovjek ponekad zavara pa kaže ja rab jesam ja pokoran stvoritelja za ođan možda stane predogledalo gleda u sebe i kaže Allahu dragi jesi li ti stvori ovakog insana poput mene ovo, ovo što, što ja vidim ispred sebe to nema nigdje pokoran sam Allahu u svakom pogledu, radim, pa se sam obmane sobom. A u stvari da se analizira ispiti, stao pred pogrešno ogledalo. Ovo ogledalo ne vrijedi dunjalučku. Jer ono ti daje tvoju fizičku sliku. Mi hoćemo da staneš pred ogledalo, polaga kurana, polaga sunnet. Ovako dvije polovine. I onda se ogledaš. Pa se ogledaš i onda vidiš pravu svoju sliku. Pa se čovjek ne bi Nači obmanuo i ne bi se nikada ne bi znači upao u to samodopadanje, da je on nešto uradio i da on nečemu vrijedi, ne. Uvijek trebaš kazati, ti si sićušni Allahov rob kao što jesi, i ti i ja i svi mi i da čovjek uvijek mora nastoji da bude bolji i da bude jači i da bude čvršći u svojoj vjeri. Jer se kod uzvišenog Allah ta je bara kutala važe vjera, to jeste srca u kojima je osnova čega? Vjerovanja. Gdje je osnova vjerovanja? U srcu, to je temelj vjerovanja. A taj temel, znači, onda izlazi jezikom se pokazuje i nakon toga reflektira se na čovjekove udove, pa on radi i pokazuje, znači dokazuje svoj svoj iman. To je nemina on. Pa da ne bi čovjek upao u, ovaj, u ovu zamku šeitansku, koju, on, koju ga šeitan želi nužno ovaj strovaliti. Mi ako pogledamo asabe poslanika, svala Allaho sveme, i njehov život, vidjećemo da nije postojala generacija koja je više trpila za ovu vjeru i koji su bili privriženi šarijatskim odredbama od te generacije. Ali nećete nikada naći nijednog od njih da je sam sebe pohvalio ili da je ovaj smatrao sebe nedostižim sliš tome. Ako se je to ponekad i desilo kao što je bio slučaj sa Sadom, Sadom i ne bio kas, njegov sim Musab, prenosi da je sad jedne prilike osjetio da je malo, da je malo iznad drugih ashaba koji su nakon njega primili islam. Da ima odliku, da je jednu deređu iznad. Pa kada je to primijetio poslanik sa osreme, kaže mu kaže mu in nema jensurullahu hadhihi l'umme bi da'ifiha, bi da'vetihim va salatihim mo ihlasihim kaže Allah pomaže ovaj ummet sa slabićima sa onim slabim srdcima. sa njihovim njihovom znači dovom, njihovom iskrenošću i njihovim namazima pa da čovjek zači ne bi sebi dozvolio da smatra da je učinio nešto puno za islam i da radi puno za islam i da se slomi i kako je on dobar musliman ne imaš generaciju koju kada pogledaš videćeš onda pravu svoju sliku gdje si i šta si i to ti uvijek onda da je inspiracije i volje i žara da budeš bolji jer ako čovjek sebi zapečati da je dostigao jednu dereču onda više nema kuda od plafona se dalje ne može el tako Pogledaj naših poslanika sallallahu alejhi ve Uzvišen je Allaha za ođele u Mekiju, objavljuje mu suru Jusuf. Sura Jusuf je mekanska sura, osim par ajeta, osim tri i ajeta kako tvrdi Ibn Abbas i Katade i drugi. Početak znači te sure, prva tri ajeta nisu mekanska nego su medinska, medinski su ajeti. Znate ratske džime, mekanski medinski ajeti. Tako. Medinski ajeti su postehidže. Jer ajet koji je objavljen u Mekki, posle hidže, on je medinski. Pa objavljen u Mekki na oprosnom hadžu. Objavljen ajet: Al-yau ma akmaltu lekum dinakum wa atmamtu alejkum ni'mati wa raditu lekum al-islama dinan. Hadis je došao tako došao kod Buhari i kod Muslima, od Dalika ibn Shihaba preko od Omara radijallahu ta'ala, da je objavljen kada na nađe fato. Ta je Ajedinski mekanski? Medinski zato što je nakon što, vidite, Ovu suru uzvišeni Allah azza vejalla objavljuje poslaniku Salaseme u Mekki. Sura Jusuf, Siste ne mi učitali tu suru, njen prevod. Vidite da je to priča o Allahovom poslaniku Yusufu sallallahu alejhi ve sellem. Priča o njemu cijela sura govori o Yusuf alejselam osim na kraju znači zadnja zadnje nekoliko ajeta zadnja ona stranica ona je nije direktno vezana znači za tu priču protivnom sve je pričao dobro kakva korist kakva korist da se u Mekki objavljuje sure Yusuf zadnje je bilo preče da se u Mekki objavi ajet koji govori o džennetu o džehennemu o istrajnosti o saburu o... to je bilo preče ma nije bilo preče najpreče ono što je uzvišeni Allah zaželio objavio to je najpreče nije moglo biti drugačije nikak uzvišeni Allah, te barak je u toj suri ili tom surom kao da kaže našem poslaniku sallallahu sallam, Allah u poslanicu pogledaj svoga brata Jusufa, brata po poslanstvu. Pogledaj ga, krošta je prolazio, do ga uzvišen je Allah nije učvrstio na zemlji. Inneke li jaume ledeina me kinun emin ti si danas kod nas ovaj, a ti si ovaj učvršćen si, imaš čvrsto mjesto. Do tog čvrstog mjesta Jusf, ale i salam, je prošao kroz nekoliko belaja, teški belaja i iskušenja. Od bunara, pokušaja ovaj, da, da ga ovaj, na zlo navedu one žene, u tamnici, boravak i tako dali. Pa mu, kao da mu kaže, o, Allahu poslanče, dobio si poslanstvo, ali moraš proći onaj Period je u etapu koji je prošao i uz I to je braćo priroda vjerenja. Kogo dođe u vjeru i želi u vjeri rahatluk, toga nema. Neka odma traži sebi drugi put. Odabravo je pogrešan put. Vjera traži od čovjeka odricanje. Hoće da se odričeš nečega. Za nešto. Pa se odrekneš ovdje na ku nečega da bi dobio nešto šta? na ahiretu, ne nešto, nego da bi dobio džennet, čija je širina, koliko? Kao, kao nebesa i zemlja. To je širina, a o dužini ne znam kolika je. Allah zna kolika je. To je širina spomenuta. Ha. Pa je to, znači, ovaj, odricanje, jer je Dunjaluk zatvor za koga? Za vjernika. Zatvor. 1. aprilke je prilike Hafidh ibn Hajar al-Skalani, poznati muhaddis devetog hirđarskog stoljeća, on u 852. hirđarske godine. On je bio kadija u Kairu i bio je a čuvar poznate kairske biblioteke. Zato ibn Hajar al-Skalani, kada kaže nisam mogao naći hadis, nemoj ga dalje tražiti moji se đeba patiti jer ga nećeš naći. On je imao dostupne knjige koje imao Nije niko, do, nije niko imao te knjige dostupne. U jednoj je sam njegovoj knjizi pročitao da je rekao i ovaj hadis sam kaže tražio u preko 3000 hadiske zbirke. Pest. Jedan hadis tražio u preko šta? 3000 hadiske te Tepko neko rekao da i nabrojte hadiske zbirke, pročitaj ta imena, to bila nedaća za tebe. I vladjava skalani je bio šta? Kadija Pa jednoga dana prolazio pored jednog židova. Ide na konju, lijepom konju, obuča lijepo kao kadija. A ovaj židov sedi pored puta i prosi. Pa mu kaže, e, ebul fadl, nemojme, ebul fadl, jele Ahmed ibn Ali, ebul fadl. Eskalani. Kaže, ebul fadl, kaže, kako ono reče onaj vaš poslanik? Da je dunja, šta ono? Kaže, dunja, je, hadis kod muslima, je tako? E dunja, a sižnul mu'min vodžen netul kafir zatvor je za vjernika, a džennet je za nevjernika. Kaže kako te pogledaj tebe, kaže pogledaj vidi sebe, kaže na kako lijepom konju jašeš i kako imaš lijepo mjesto i kako imaš lijep platu i kako si ugledan, a pogledaj mene. Pa gdje kaže ispravnost tog hadisa? Naravno to je šubha na koju tebe odgovorit. on je oni je ubacio šubhu. I to je ovaj posao onih koji ne vjeruju da ubacijo šubhe u islam. Kaže slušaj džibio, ti nisi razumio hadis kaže zatvor je Dunjaluk je nama zatvor u odnosu na nagradu koja nas čeka u džennetu i ono što ima u džennetu a kaže tebi je Dunjaluk džennet u odnosu na kaznu koja te čeka u džennemu meni kako god da je ovdje na Dunjaluku ne može biti nikako kao u džennetu, pa je Dunjaluk za tebe zatvor a za njega je Dunjaluk ovdje džennet je jer ono što ga čeka na Ahiret kako god ovdje da živio na Ahiretu ahire ga čeka bolnija i veća padnja Pa je našim poslanikom sa ostalima objavljeno znači da istrej na tom putu. U drugom ajetu uzdišeni Allah tebaraka i teala kaže: Otilke hujjatuna atainaha Ibrahim ala qawmihi narfa udurajat minna sha. Inna rabbaka hakiman I to su naši dokazi koje smo dali Ibrahimu alejhiselam protiv njegovog naroda, a mi dižemo stepene koga želimo i tvoj gospodar je u istinu mudar i <kioni> sveznajući. Potom kaže Tabaraku taala ovo habna lahu Ishaqa wa Jakub, kullan hadajna wa Nuhan hadajna min qabl. I mi smo mu dali kome? Ibrahimu alejsalam. Ishaqa i Jakuba i uputili smo ih i uputili smo pri njega Nuh alejsalam. Wa min i od njegovog potomstva je David, usuleman, i Ajuba i Yusufa mu Musa wa Harun, okazalik nersil muhsinin. Od njegovog potomaka su Davudi, Sulejmanije, i Jub, i Jusuf, i Musa, i Harun. I tako mi nagrađujemo dobročinitele. I potom spominjete, barak je otela, 18 poslanika da bi na kraju tih hajeta rekao U la i kelle dhine hed Allah, fe bihudahu muktedih. To su oni koje je Allah uputio, pa ti se drži njihove upute. Opet našem kome poslaniku, salo sveme spominjemo te poslanike koji su prolazili kroz velika iskušenja i kaže nakon toga ti se kaže drži njihove upute. Jer čovjek braćo može istrajati na pravom putu kada vidi ispred sebe uzor. Kada vidi nekoga na koga se može ugledati onda istraje. A kada nema tog uzora a danas je umet u krizi autoriteta Sad, to se može posmatrati sa dva aspekta. Stvarno i ovaj nešto što više liči na iluziju. A to je da broj uleme u odnosu na umet je mali, s jedne strane, i druge strane i ono što ima uleme ljudi ne poštuju. Pa su danas najveći islamski učenjaci postali igračke u rukama maloumnika. Igraju se sa njima kako žele. Kažu Ovako kažu, šta radi ulema? Kažu, šta radi ulema? pitanje koje je kad bi se pomiješalo sa morskim vodama zaprljalo bi. Postala bi te riječka da bi ostaviti staviti u more i promiješati mora bi postalo nečisto. Ne bi se više mogao ni abdestiti, ne bi ga više mogao ni pred ništa ne bi, mogao, ne bi se mogao mora možda ni ploviti. Toliko ste te riječi teške. Pa je naređeno našem poslaniku sa osadom, da se da slijedi ove autoritete poslanike prije njega iako je on bolji od njih. Iako on bolji, od njih sviju Jer čovjek, braćo, kada vidi nekoga Onda mu biva lakše Ovdje na Dunjaluku Kada vidi čovjeka u zlu, u tegovi Bivati šta? Lakše Zašto imate udruženje? Ne znam, oboljeli od raka Oboljeli od ove bolesti Oboljeli od kronove bolesti Od neki teških bolesti I onda imaju tamo svoje forume i pišu jedni drugima, tješe jedni drugi, drugi je laskaju jedni drugima, govore iskustva, pa tako sebi šta olakšavaju, jeste. Uzvišeni Allah te barek je tala tu činjenicu olakšavanja negira na ahiretu. Pa kaže: "Wa la yanfa'akum al-yawma idh zalamtum annakum fi al Kaže ništa vam to ne koristi danas što ste zajednički u džehenemu. Ovdje na dunjalu ko im koristi kada su šta? U zajedno svi to im koristi. Ali uzvišeni Allah kaže na ahiretu, e to vam ništa tamo ne koristi. Tamo nećeš mo moći kazati ova, jeli, jeli, kud sam svijet i ja tim putem. I slično tome. To neće koristiti na ahiretu. Nije postojao čovjek na zemlji koji je više trpio radi Allaha za ođel i radi teuhida i radi vjerovanja od našeg poslanika, sallallahu alaih sallam. Čovjek koji je na najpotpuniji način obožavao Stvoritelja Zajd. Njegov način je potpuniji od a obožavanja Ibrahima i koji je bio otac Teuhida. Ne postoji čovjek koji je dao veće pravo Teuhidu i vjeri od našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Došao u hadisu Enesa koga bijesimam Ibn Hibani, bijesika Ibn Majah i drugi hadis se vjerodostojno da je poslanik sallallahu rekao kaže U khiftu fillahi wa ma yukhafu kaže ja sam kaže toliko straha pretrpio radi Allaha koga niko nije pretrpio. U uzitu fillahi ma wa ma yuza i kaže pretrpio sam neprijatnosti radi Allaha najviše kao niko drugi. I kaže dalje ponekad je dolazilo po 30 dana da nemam kaže hrane osim ono što može stati pod Bilalov pazuh. Imam televiziji, kaže da ovaj hadis dobar. I onda kaže, nakon što je proverao ovaj hadis u svome sunanu, kaže, ovaj hadis znači, ili islamski učenjaci kažu da je značenje hadisa, da je poslanik Svala bio primoran ponekad da bježe iz meke prije hijdre. Ne može se više podnijetiti. Znači, stanje i halu kome se nalazi, pa je bježao. Pa bi izlazio sa Bilalom, a sa njim hrane što stane bilalu u pod pazu. Bilal stavi i doručak, i ručak, i večeru, i hranu za 30 dana pod pazu, i ovako spusti ruku, ide mekom, niko ne vidi da on ima hranu pod pazu. To je bila hrana poslanika za 30 dana. Možete zamisliti to. Kada je došao ebuzer da primi islam, Ebuzer je čuo za poslanika kod muslima ima predaja, da Ebu Zer čuo za poslanikovo za, poslaniko za poslanstvo u meki pa je poslao svog brata koji se zvao Uneis. Idi kaže vidi ko je taj čovjek. Pa je došao u Uneis. Ovaj izvidio situaciju i vratio se nazad u Rifar u pleme koje je bilo od Mekije prema Sham. Kaže šta si vidio? Kaže vidio sam čovjeka, tvrdi za sebe da je poslanik. Dobro kaže, šta kažu ljudi oko njega? Kažu da je lažo i kažu da je čarobnjak. I kažu da je pjesnik. Dobro kaže, šta ti misliš o tome? Kaže, čarobnjak nije sigurno. Što se tiče, kaže, pjesništva, a u neji je bio posebno vješt pjesnik, arapski. Kaže, stavio sam njegove riječi na vagu, arapske poezije i pjesništva, kaže, to se nikako ne uklapa, to nema veze s pjesništvom. Kaže, i kažu da je lažov, kaže, vallahi su oni lažovi, a on istinu govori. Kaže mu Ebu Zer, ostani kući, ja idem da vidim ko je taj čovjek i šta je. Pa je otišao Ebu došao u Meku, kaže pa sam tražio najmršavijeg čovjeka. Najmršavijeg čovjeka, nekoga komu ne možeš šta, navoditi. Kad sam kaže našao najmršavijeg čovjeka, pitam ga, kaže gdje je taj što je promijenio vjeru svoju. Samo je to pitanje postavio, gdje je taj što kaže da je promijenio vjeru? Ovaj ne zna, hoće ga udarati, hoće ga napast fizički, hoće, verbalno. Kada je to čuo, ili ovaj što je postaneo pitanje, kaže, evo ga, kaže, mijenja vjeru. Ljudi, ovaj mijenja vjeru. Kaže, pa su nagrnuli na mene sa svih strana. Udarali me, kaže, polomili me, tako da sam izgledao kao crveni kip. Što crveni kip? Pagani bilu uzimali žrtvu, stavljaju na kipa i prekoljuje. I sam krp. Krv, ovaj ovaj uh, je kip bude obojen krvlju. Pa je on tako izgledao od udaranja. Kaže pa sam sutran ustao i došao u među njihovom mjestu gdje se najviše okupljaju i kaže izgovorio na glas. Pa su kaže opet nagrne na mene. Kada su ga prvi put udarali, došao je Alabbas, a među apostanika sa ostrame kaže pa kaže znadite li da je vaš trgovački put prema pšamu, bez čega ne možete živjeti? preko fara preko tog plemena. Ako vam zabrane, zabrane prolaze, gotovo je. Pa su prestali. Pa sutradama kada su ugorili, opet je došao El Abbas i rekao, riječ, pa su prestali. Pa je nakon toga boravio 30 dana u Meki. Kaže, 30 dana sam boravio u Meki, nisam imao hrane osim zemzema. Zemzem je bila jedina hrana. A zemzem je voda, kao kaže poslanik Saosaleme, ma u zemzeme lima šurebele. Hadis koji ima vjerodostojan, ovaj lanac prenosilaca, da je voda zemzem za ono za što se pije. Ako čovjek pije sa iskrenim šta? Nije to. Koji nije ti voda zemzem će ti biti za ono za šta je šta? Za šta je piješ? Za šta ne nijetiš, zato će biti voda. Kaže, pa sam 30 dana <kuh> pio vodu zemzem, hatate keserete ukenu batni. Kaže, toliko da se kaže da se je moj sav stomak isprelamao. Ovi volani, sala se isprelamali, od čega? od vode zemzem. Ništa drugo nije jeo. I voda je zemzem braćo upravo za ono za što se koristi. Samo čovjek mora biti iskren, a ne da pokusira. Da kažeš, hajde baš da vidim, jel to poslanik, sa o rekao istinu. Nema toga ništa. Ti moraš biti ubjeđen u riječi Allahov poslanika, sallalahu sallam. Hakime Tirmizi je imao jedan islavski učenjak koji je bio ovaj, sufijske orientacije, on je umno 309. ženske godine imao je, njegov otac je otišao jedne prilike u Meku i tavafio i pritisla ga mala fiziološka potreba htio da iziđe van znači harema dobovi potrebu ali ne može, ljudi spavaju nije to bilo ko danas uređeno, osjetljeno ljudi, svugdje su ljudi, gdje god se okrene što samo znači gomine, ljudi svi spavaju kaže, pa ne mogu, kaže, jahat preko ljudskih glava, preko glava hadžija, Kaže, pa sam nastavio tavaviti, ali ne mogu izdržati više tavav. Kaže, pa sam se sjetio hadisa da je voda zemzem za ono zašto se pije. Pa sam otišao, kaže, i pio zemzem koliko sam mogao sa nijetom, kaže, da mi je Allaho lakšao da nemam potrebe da idem do sabaha Jeli? u lozet. Kaže, pa sam tavafio do sabaha, ništa osjetio nis. Ja sam ovo ispričao jedne godine našim hađijama, smo bili. pa smo počeli sa sajem A saija je na Hadžu koji je bio na hađu, saji zna jako dugo trajati. Znači, zna biti na saiju ako na tavafu, gužba velika. I jedan mi Hadžija kaže, ja kaže, imam problema. Ja moram ići, kaže napolje. Ne možeš napolje izići. Ako odeš, može, niko, te, niko više ne može sabrati hadžija. Tu je reko zem zem pa je otišao do zemzema i pio je zemzem, pio zemzem, kaže, Allah, mi sam, kaže, nakon toga završio saj bez ikakvih problema. Ništa osjećao nisam. Ali je zemzem znači za ono za što se pije. Kada ga čovjek iskreno pije i na nijeti, Ibnul Kajim spominio jednoj od svojih knjiga da je izgubio sina na hadžu. Kaže, pa sam digao posudu I pio sam zemzem, kaže, nisam spustio posudu, a kaže, djete bilo ispred mene. Ebu zar, kada je primio Islam, kaže mu poslanik, sa osreme, idi, kaže, svome narodu i budi im poslanik. Budi im, iza slanik moj. Budi im iza slanik poslanika, sa osreme, pozovi u Islam. Pa je otišao, pozvoju u Islam, pa ih je pola primilo Islam, a pola je kazalo, primit Islam, kada Allahov poslanik, sa osreme, dođe u Medinu. Pa je tako i bilo. Pola je tada primio Islam, a pola nakon toga. Odma je primio Islam i njegov brat Unais i njihova majka i veliki dio znači a, premena El Gifar. Ljudi bili iskušavani. Neka meni od vas neko kaže koga je pljunuo na Allahom put. Prođe ti godina niko ti ne kaže ružu riječ. Prođe ti godina niko se ne okrene, ne okrene zato da ti kaže ružu riječ. I kaže, ja, šta ti trpiš? Trpe ljudi tebe, trpi Islam tebe živio. Ali trpišti islam. I ne trpišti radi islama. Kaže ibn Abbas kako spomjenjali Bukhari u svom djelu Sunanul Kubra od ibn Jubejra, Said ibn Jubejra kaže rekao ibn Abbas pitanje, kaže jesu li ashabi bili uznemiravani toliko da kada bi neko od njih ostavio svoju vjeru da bi imao kažemo opravdanje pod nadnim znacima? Kaže jesu. Jesu. Toliko su bili uznemiravani kada bi neko rekao nisi više musliman, kaže imaš opravdanje. Jel to može kazati jezikom, naravno ne srcem. redu kaže toliko su mučeni i pačeni glađu i žeđu da jedan od njih ne može sjediti. Postigneš ga sjediti on se samo prevali. Ne može sjeti nikako na mjesto. A u dugoj predaji kod ibn Kesira se navodi u Al-Bidai wa'n-Nihai u, u tarihu l-Islam kod imamah Zahbi ja i drugi da, da, da, da su govorili ashabima jesu li kaže lati uzza kipovi jesu li vaši bogovi mimo Allaha kaže jesu I u tom smislu, uzišenje Allah te barek je tela objavio men kefare billahi min ba'di imanihi. Osimni koji pogir oni koji, ko, koji kufur počinju olaha posle imana. A njihova srca smirana u, u, u vjerovanju. Dači kažu svojim jezicima šta? Rječi koje su nevirste. U drugoj se predaj navodi da bi prolazio džual, džual je mala jedna životinja koja živi samo u neđasetu kažu je lobo tvoj gospodar mimo Allaha kaže jest iskušenja kroz koje su prolazili ashabi poslanika kaže habab ibnularet je došao u jedne prilike kako kaže ebolele alikindi kod je mama gnomadže predaja i ona je vjerodostojna, kaže došao je Kaba bin Ulayt kodomara radijallahu ta'ala. Pa mu je rekao kaže sjedni kaže ovdje kaže niko nije preči da sjedi pored mene kaže do Amara bin Yasir. Pa mu je zavrnuo svoju košulju, odjeću da vidi znači ovaj tragove kako su ga mučili mušetici. U drugoj se predaje navodi da je rekao dođi kaže i sjedi pored mene niko nije preči ovdje da sjedi pored mene osim Bilal. Bilal pati. Kaže vladar upravni Allah mi kaže ni on preči od mene kaže, bila li je ipak imao nekoga ko će ga zaštiti, bar izdaleka kaže, ja nisam imao nikoga jednoga dana su, kaže, upalili vatru pa kada se, kaže, usijali oni ugarci, kaže, stavili su me kaže, na tu vatru i pritisle me kaže, svojim nogama, ništa je, kaže, nije ugaslo do moja leđa, pa je digao svoju košinu da mu pokazuje možu ruku sakritu leđa kolika je rupetina ostala od mučenja kaže, elmiktad ibn esvod Došao je, kaže, došao sam sa mojom dvojicom prijatelja, kod poslanika, sa sam u Medini, nije u Meki. Izišli su iz Meki, je završeno sve, u Medini došle. Kaže, oslijepili smo i ogluhli od gladi. Ne vidimo ništa. Možete zamisliti, čovjek, braćo da čovjek ne vidi od gladi. I ne čuje od gladi. Neko te zove Mohamede, Mohamede, ti ne znaš da li li šumi pored tebe ili šta je, ili te neko zove, ne, raz, ne raznaš, ne razpoznaješ glasove. Ispred tebe se miče biće, ne znaš ili konj, ili je deva, ili je insan. Vidiš samo nešto se miče, od gladi. Ebu Hureyre kaže bio sam gladan toliko da bih pao između mimbera i kuće poslanika sa osavim. I kaže, odupirem se nogama, tako da moja glava ide u pjesak i kaže, neko pomisli da je, kaže, da je primjeni džunun. Džunun se ovdje misli ludilo, je li, nije ludilo, nego da je, da, da sam ograjisao šeitanski. Kaže, pa bi prišao i stavio svoju glavu, ovo stvari stavio svoje, kaže, stopalo na moj vrat i pricnu me da ne mogu pomjerati. A kaže, nije meni ništa, nego samo gladan. Kaže, pa sam jednog danas jeo na put gdje ljudi najviše prolaze ashabi. Pa je prošao Ebu Bekr. Pa sam ga upitao, kažem, Ebu Bekre, šta misliš o ajetu tom i tom? Daj mi ga malo protefsiri. Ma kaže, valahi, ne treba mi ja, kaže, nikakav tefsir, znam ja sve to. Nego kaže, očekujem da će mi kazati, hajde, bujim sa mukuću u kuću, pa ćemo nešto pojesiti, popiti, pa ćemo zajednički u tom ajetu ovaj, porazgovarati. To je bio običaj koji nikada neko nekoga upita, kaže, bujim sa mukuću u kuću, na kahvu, ručak, pa ćemo nešto jeli. Pa je, kaže, rekao, on mi je to odgovorio i okrenuo se i otišao. Ne zove me. Kaže, pa je prošao Omer. Pa kažem, Omer, šta misliš o tom i tom ajetu? Pa mi je odgovorio i otišao, nije me pozvao. Kut će ga zvati kada i on nema? Mogu te kuć koja ima četre zida. Ništa drugo nema. Ima li jedna datula ili nema? Gdje da te zovem? Kaže, pa je došao u poslanik sosa. Došao je, kaže, onaj koji je bolji od dvojice. Pa su mu rekao, Allah, poslaniće, nije, nije ga opitao ništa. Nego je, kaže, dok me je pogledao, vidio je, kaže, na meni, šta je. Kao što kaže Džabir, kada je došao u svojoj hanumi, kada je bila bitka na Hendeku, kod hadis, kod muslima u Sahihu, kaže, vidio sam glad na licu poslanika, sa kaže, rejtu šejen mali sabre aleihi, vidio sam nešto, kaže, na čemu se više ne mogu strapiti. Kaže, ženi, imaš lišta? Imamo, kaže, jednu kozu malu, imamo, kaže, nešto zamijesi, kaže, to napravi, kaže, nešto, pa ću pozvati, pa je, pa je zaklao kozu i pozvao poslanika, pa je poslanik sam pozvao sve ashave, preko hiljadu njih. Kaže, kada je pozvao, kaže, snašlo me od stida i srama, kaže, samo što Allah zna. Kad sam došao, kaže, ženi kući, kaže, Allah, kaže poslanik sam pozvao, kaže, sve. Ma kaže, kazala sam ti da pozoveš dvojicu ili trojicu. Kaže, nije do mene, on ih je, kaže, pozvao, pa su svi jeli od toga. Dereketa, doje poslanika, sam, da su svi, znači, jeli od te hrane. Uređu. Kada je video poslanik Ebu Hureyru, znao je šta je. Kaže, hajde. Kaže, ja, eba, her. O, kaže, ebu, her, je, jeli, otac mačića, kako mu je bio nadimak. Kaže, le, bejke, ja, rasulallah. Kaže, odazivam ti se, Allah, poslanića. Kaže, hajde, kaže, za mnom, slijedi me. Pa je, kaže, došao u kuću, ušao, kad jedna posuda sam mlijekom. Mala posuda u njoj mlijeko. Kaže, o Ebuher, kaže, idi, pozovi ashabu sufe. Ashabu sufe su bili ashabi, to su bili gosti islama, koji su došli u džamiju, nemaju ništa. Ima u džamiji ono što je na njemu dođeće, ništa drugo nema. Kaže, idi, a bilo je oko 70, kaže, idi, pozovi, kaže, da, kaže, da svi, kaže, da pijemo mlijeko. Kaže, tako sam, kaže, volio da, da probam tom mlijeko ali kaže, ako pozovemoš 70 ljudi nemo toga ništa pa sam rekao, pokoravam se Allah odazivam ti se, pa je otišao i pozove kada su došli običaj i to je edeb islama onaj ko sipa ljudima nešto da piju on zadnji pije ne on prvo naspe sebi popije i onda ide dalje ne, ti si zadnji, ako ima ima ako nema, hajde berket pa sam kaže, sipao jednom po jednom pa su pijeli svi I kaže, kada sam počeo sipati, znao sam da meni neće ništa ostati. Možete misliti kakva je to nedeća. Čovjek toliko glade. I sipaš drugom i gledaš kako to nestaje i ti na kraju opet dlano, dlano udariš, nema ništa. Kaže, pa sam im sipao dok nisam došao na kraju do poslanika Sosre. Kaže, o Ebu Horele, kaže, ostali smo samo ja i ti. Kaže, jeste lao poslaničan ja subhanallah, pogledajte braću koliko se ashab braduje čaši mlijeka što mislite da vi radite cijeli dan u željezari radiš tamo i dođeš kući, žena ti stavi na čašu mlijeka to ti je večera i to će ti biti doručak i to će sutra na večer biti večera kaže Allahu poslaniče kaže, oje bohrero, ostali smo ti i ja, kaže, jeste Allahu poslaniče kaže, pij Kaže pa sam pio. Kaže pi, pa sam pio. Pi, kaže pa sam pio. Pi, kaže ja je vol koji te bašak bil hak ma ajdu la mes lekin. Kaže tako je onako vidi pozvao poslao sa istinom, nema više kuda. To je puno sve. Kaže pa je postanik stal ustao, uzeo i popio ostatak. E to je diot ashaba, ti je bio to značičašam nije, ka to ti je hrana. Jedan je čovjek bio U vrijeme poslanika sam sam bio je crnog tina. Tako bi daži hakim u svom sredriku sa vjerodostojim lancim pronostalca. Kaže imam hakim izdehebi iših alban. I došao je dana poslaniku sam sam i kažem Allahom ja sam kare čovjek crn. A crni ljudi su bili u društvima uglavnom degradirani. Ja sam, kaže, crnac, neprijatnog mirisa, nemam para. Šta će, kaže, biti sa mnom ako ja pogrijem na lahom putu? pa je poginuo. Pa kaže poslanik, sada kad je čuo, kaže Allah je, kaže, učinio njegovo tijelo i njegovo lice bijelim. Kaže, povećao je njegovi metak, dao mu je ogromani metak u džennetu kao nagradu. I kaže, vidio sam huriku koja, kaže, trči između njega i džubeta njegovog. On ima džube na sebi unika neće da bude van džubeta da ga prigrli izvana, nego trči unutra tako da ona bude ogrnuta u džubetu. Uzvišen je Allah, tebara htjela, neće braći o nikome nepravdu. Imran ibn Husayn. Svi ste čuli za njega. Časti je asha poslanika za Husayn. Oslan. Kod muslima ima pradaja u sahihu, kaže se nazivali su mi selam sve se nisam liječio kauterizacijom. Kauterizacija ili spaljivanje rane u redu. Znači imaš ranu veliku i ti ugriješ komad željeza i staviš i tako to ovaj zaustaviš krvarenje. To je zabranjen način liječenja. Kaže, nazivali su mi selam sve dok se nisam liječio kauterizacijom. Koje nazivao selam? Melek. Melek mu nazivali selam. U drugoj se predaje i kaže, kod imnu sada, kada je ših Albani doba predavira dostojna da je pozvao Imran Ibn Husajn mu tarlifa tabina pred svoju smrt i rekao mu slušaj kaže meni je kaže nazivan selam dok nisam kaže liječio se kauterizaciju pa kada sam kaže ostavio to liječenje kaže ponovo su mi nazivali selam on ne spominje meleke ponovo su mi kaže nazivali selam pa kaže mu tarifu. Ako Allah me poživi, kaže, ne smiješ nikome pričati. A kaže, ako ja umrem, onda kaže, imaš izun da pričaš. Jesu nazivali ljudi selam? Pa svako bi nazivi selam, nije to nikakva odlaka. Kaže, imaš imaš pravo da nakon moje smrti pričaš drugima. A dok sam ja živ, ne možeš pričati. Pa kada je umro, onda je tomu tarif pričao ono što je bilo. Ima predaja koja koji se kaže da se meleki sa njim rukovali. Ali je ta predaja dajiv. Šehe Albani u svome 11. tomu svoji sil sila kaže da ona dajiv. Nije ispravna, nego ispravda su meleki šta nazivali? Selam. Melek naziva Selam, aj im rano Ibn Husayn. Braćo, neće čovjek pomjeriti ovaj ovu čašu na mjesto na Allahovom putu, da neće za to imati nagradu u stvoriteljete Barake Oteala. Usaydi Ibn Khudaira Kod Buhari ima predaje da je jednog dana učio Kur'an. Učio Kur'an, a pored njega je bio vezan njegov konj. Pa se konj uznemirio. A tu je bio pored njega njegov sin, Jahja. Pa je prestao učiti Kur'an, pa se konj smirio. Pa je počeo učiti Kur'an, opet se uznemirio. Pa prestao smirio, i tako par puta, pa je onda prestao sa učenjem Kur'ana, pobojao se za svoga sina. Kaže, pa sam digao glavu prema nebu, pa sam, kaže, vidio nešto kao svjetiljke što već nestaje. Pa sam ujutro ispričao o poslaniku, sa o svemo tome, pa je rekao, kaže, to su meleki došli da slušaju tvoje učenje Kur'ana. Da si nastavio, kaže, uči do zore, kaže, ljudi bi ih gledali, ne bi se oni krilo od ljudi. Došli da slušaju učenje Kur'ana. Generacija, braćo, koja je ponijela teret na Allahovom putu, koga nije niko drugi ponio. Uzvišenja Allah, te barak je o tala, ta kaže... ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم الباسا والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا ما هم تنصروا وتكوا سو اسكوشنيا دووجيني اي تولكو اسوبيلي بوتريسانى Kaže uzvišen Allah te barake od ta'ala, izđa ja ukum min feukikum, o min esfele minkum, o iz zagatile bsar, o belagatil kulubul hanagir, o te zvunune billahi zvununa, unalike btuli jel minun, o zul zilu zil zalem šedida. Kaže kada su vam došle, to jeste vojske, od ozgu i od ozdo, i kada su vaše pogledi ostali ukočeni i srca do ključni kosti ukrenula, ko? Ne bube kriomarili. Teret koji su ponijeli. To je braćo emanet na našim vratovima. Taj teret koji su oni ponijeli, islamski učenjaci kroz generacije, da bi sačuvali ovaj din, to je emanet nama. Hoćemo li mi taj emanet pronevjeriti ili ćemo ga iznijeti do naredne generacije? Koliko je ljudi koji bi da budu muslimani upakovani u društvo i da se ne primijeti da on musliman? Ti si musliman, ali kako ne možeš primijeti da si musliman? Ni po tvojem ponašanju, ni po tvome izgledu, ni po tvojoj priči, ni po odgoju tvoje djece, ni odgoju tvoje porodice, ni po tvojoj supruze, ne, ti si musliman, a se možeš uklopiti svugdje. Toliko si elastičan da se rastežeš od od istoka do zapada. Gdje god da te smjestite, ti si u, to je pogrešno. Ti si musliman i moraš ljudima pokazati šta je islam i šta znači biti musliman. I ako ti nećeš kao Musteman koji si Allahu pokoran i pet puta mu na sećdu padaš, ako nećeš poučiti ljude i pokazati im šta je to islam i kako izgleda islam, ko će to uraditi? Oni što su registrovani samo u cipcu kao muslimani, neće oni to uraditi. To je tvoje, to je tvoje zadaću društvu. To ne znači da čovjek treba doći jednom mjestu i da se opaše bombama. Drubi. smo na to ciljali. Da budeš čvrst u svojoj vjeri kao beton. Ademirani. Ako te neko napadne, budiš prema njemu blag. Ako te pljune, budiš blag. Neću se fizički obračunavati sa njim. Ako ne možeš lijepo govorasiti, možeš se okrenuti otići. Al to ne znači da trebaš ti popustiti svoje vjeri. Jer je neko prije tebe bio i pokazao ti kako izgleda vjera i kakav čovjek u vjeri treba biti. Šta kaže: došle sam odozgo vojske došla i odozdu"? Ukočeni pogled, srca do ključnih kosti u došla i kaže: Allah, ste svašta pomištao?" braćo, ne daće kroz koje su i kaže, tu su ovaj vjernici uzdrmavani na istinski način. Kada jedne prilike je došao, kaže Ibrahime Tejmi, prenosio svoga oca da je bio kod Uzeife Ibn Lijemana, radijallahu talanhu, pa sjedili, pa jedan od prisutni od rekao, kaže, ja da sam bio sa poslanikom sa Osreme i da sam živio to vrijeme, kaže, ja bi se, ja bi se istinski borio na Allahovom putu. Hoće kao kazati ashabima, jeste vi bili dobri, ali mogli ste biti bolji. Pa mu kaže Huzeife, kaže, ti bi se, kaže, borio istinski, ti bi bio tako čvrst, kaže, jeste ja bi bio tako čvrst. Kaže, pa mu sad Huzeife, hoće Huzeife da mu da lekciju, da ga pouči, praktično. Kaže mu, bili smo, kaže, sa poslanikom, sa svem kada je bio Hendek. I tražio je, kaže, ko će otići da izvidi situaciju mušvika, izjednica da bude, da osmo tri i da se vrati i kaže, bit će sa mnom ovako u dženetu. Pazite nagrade. Na sa mnom ovako u dženetu, samo idi, vidi šta rade i vrata nazad obavijesti nas. Niko se ne diže. Predaje kod muslima u Sahihu. Niko se ne diže od ashaba. To je lekcija kome ometa binu. Da su to bili teški momenti. Kada su, naj, naj, kada su brda imana uzdrmavana i da nije se niko od njih mogao javiti, da kaže, ja bi došao, idem ja da vidim Allaho posljednice. Kod predaje, u predaju ovoj verziji, ova vred, verzija hadisa, ima, kod imama, el bejhek je u njegovom djelu, šobu, iman ima predaje da kaže Huzeife, taka sartu bil ard. kaže, pa sam se spustao ovako prema zemlji da me ne vide. Ovako. Spustam se da me ne vidi poslanik sa osram. Ja, Rab. Ja, Allah. Kaže, pa je rekao, Huzeife, gdje si? Kaže, tu sam, Allah, opastanjuče. Kaže, idi. Kaže, gotovo je. Kad sam prozvan, po imenu više nema pokornost. Allah. Do tada je bilo, ko će sve dobrovoljno, ko će? Ali sada, kad sam prozvan, po imenu, kaže, nema. A Huzeife, braćo, spusta glavu prema, ja, Allah, prema zemlji, da ne bude on taj koji će ići gledati. Od, na, od straha koji vlada među ljudima, I tereta koga su podnijeli ljudi za vjeru. Pa sam kaže otišao pa meo grmo grtačem, kaže ali rekao nemoj kaže da nas otkriješ. Idi samo vidi vrati Kaže pa sam došao i kada sam prišao video sam kaže bu Sufjana da klanja prema vatri. Kaže pa sam stavio luku, strelu i napeo. Pa sam se sjetio kaže riječi pastunika sa da da ne otkrivam nikoga, a kaže da sam pustio pogodijab pa se, kaže, vratio nazad sa vijestima. Stanje, znači, koje nije bilo ni malo jednostavno. Imam Zdehebi, spominje braće u svome dijelu, Sjeru e Alaminu Bela. Jednog učenjaka, koji se zvao Ebu Bekr, Muhammed ibn Ahmed ibn Sehla Remli, poznat kao Ibn Nabulsi. Njega je Benu Ubejd, strpali su ga u zatvor. Iz razloga što su pitali, kažu, je li tačno? Donas je, kaže, doprla vijezda, stičuo, kada bi čovjek imao deset strela, kaže, trebao bi devet da baci na nas, a jednu na Bizantijice. Oni zbjerovu u bedu, oni su tada vladali. Kaže, jesi ti tako rekao? Devet na nas, a jednu na Bizantijice? Kaže, nisam. Nisam ja tako rekao. Ja sam rekao, kaže, kada bi čovjek imao deset strela, trebao bi sve deset da baci na vas, a ni jednu na Bizantijice. Dobro kaže Ebu Zerol Herawi, pa su ga zavezali, pa su ga derali živa. Kožu mu oderali, dok nisu došli do njegovih usta. Kada su došli do usta, rekao je Kulnu zalike kjane filkitabi me stura. Sve to, kaže, u Kinzi bilo zapisano. Ovo sad što me deru, ja nisam mogo, ovo je uzvišen i Allah zapisao 50.000 godina prije stvaranja nebesa i zemlje. Ja od ovoga nisam mogao pobići. Teret, koji su podnijeli, kao kaže poslanik, sam sam da nekom od njih od ranijih ljudi, ranijih onih a, umeta, stave u pilu na glavu i prepile ga na dva dijela. Kada vidimo ta iskušenja, mi vidimo u mira mi i o kakvim mi blagodatima živimo. I opet nakon, nakon toga nađete ljude da kalkulišu kako će i šta će. A stvar jasna kodan. Kada je Uh, imam, uh, Hakim je zabiližio predaju i kaže Hakim i Zehebi da je ispravna predaja Šihalbanio je prigovorio da je Firavnova kćerka imala ženu koja češljala uređivalo je kosu pa jedno gada ja češljala je uh, zaboravim reći da je ovaj ovaj Ebu Bekr, Mohamed ibn Ahamed el, ibn Sehl, el, Remli ovaj je dare kutniji kada bi ga spomenuo plakao bi kaže imam Zehebi u siru kaže kada bi ga spomenuo da kutniji plakao bi i govorio Rahime Humbahu Allah mu se smilovao kakvu je tegobu, da imam dare kutni Ali ibn Omar koji je bio imam ummeta ovoga, on kaže, on, on, ovaj, jeta Rahamu Alejih, kaže, Allah mu se smilovao kakvu je on tegobu podnio, jel, za Allahu vjeru. Ovaj hadis koji govori o, o ženi koja češljala Firavnovu kćerku, kaže se u njemu da jednoga dana ta žena češljala kćerku Firavnovu i da je češljala joj ispao na zemlji. Pa kad je uzimala Češal sa zemlje, kazala je Bismillah, u ime Allaha. Okrenu se kćerka Firaunova, kaže, misliš u ime moga babe? Misliš, kada si kazala u ime Allaha, to misliš na moga babu? Ne, ne, kaže, ne mislim na tvoga babu. Kaže, ja mislim na Allaha, na gospodara svjetova. Moj gospodar i tvoj gospodar i tvoga babe i gospodar svih ljudi je Allah. Kaže, onda ja to, kaže, odohreć reći babi. Oda, oda, oda, je li, ona, ode da obavijesti svoga taticu kako muslimanka, obožava nekoga drugog mimo koga? Mimo njenog babi. A on sebe proglasio, govorio za sebe, ene rabu kumul, e ala, ja sam vaš najveći, malim tolikom ilahen gairi, ja ne znam da imate drugog Boga, ja sam vaš Bog. Pa kada je ošla, obavijestila ga, kaže, jesi li, pozvoj, kaže, jesi tako i tako kazala, jesam. A šta je to? Pa kaže, moj gospodar i tvoj gospodar, gospodar svega je, uzvišen Allah, kaže, dobro. Pa je naredio da uzmu jednu bakrenu kravu, krava bila od bakra, da je istope. Pa su bacali njenu u djecu jedno po jedno. Dok baci, znači u bakar, odma se odvoje kosti, znači od mesa. I tako jedno po jedno su bacali, dok nisu došli do dojenčeta koga je držala u naručju. Kada su došli do njega, kao da je htjela da se sam sebe ulaži utjera. Da iskoristi olakšicu. Jer čovjek je posebno milosti prema djeti koje je malo. Boli ga, plaće, ne zna kaza šta mu je. Posebna ta milost dolazi do dježana kada je djete malo. Pa je to djete progovorilo. Kaže, majko, džehennemska kazna je veća. Strpi se. Pa je ustrajalo. I to je, kaže se, jedno od četvoro koji se progovorilo bešici. Progovorio je Isam. Ali progovorio je onaj dječak od koji je pripisan Đureidžu, elah Abidu a diskul Mustema, lažno pripisanjem, on je progovorio kada ga je Đurić ubo prstom u stomak i kazao je komu je otac i ova, znači ovo dijete od žene koja je češala faraona i kaže se da je progovorilo dijete svedok Yusu Palihsa O ošehide šahidun min ehliha i potvrdi jedan svjedok od njene porodice kažu nekim u da je to bilo dijete malo koje je potvrdilo i kazalo jeli ovaj, ako je podarana košura spreda ili straga pa se potvrdilo znači da je usvali uspali s istreti. Ovaj hadis je došao kao hadis ono je neispravan da je znači je li, ovo četvrlo da su ovako govorili iako je za neke od njih potvrđeno da su govorili u bešici pa kada je došla do tog zadnjeg djeteta kaže ova žena a, ja imam jednu potrebu odnosno jedan, jednu molbu kaže reci kaže da nakon što naš sviju ovaj baciš i pomremo da nas sakupiš kosti u jedno platno i da nas zajednički ukopaš kaže hoću imaš kaže, moje čvrste obećanje da ću to uraditi Čovjek, jel, voli narod i gleda da im udovolji šta njihovim zahtjevima, jel tako? Milosti pun milosti, jel tako? Pa je nakon toga bacio i nju, i dijete, i sve onda, nakon toga, je zajednički ukupio. Iskušenja koje su nosili na Ali to nije, braćo moja, sprečavalo z njih, znači da ostanu čvrsti, ustane u svoje vjeri. Kaže tu Tufejl ibn Amr, deusi, i on je imao jednog prijatelja. Hadis je kod Sahihu koji je bio u Meki pa kada je učinio u Medinu, Hidžu obolio je, obolio nam ruke, prsti pa je uzeo nož i odsikao sebi sve prste jagodice pa je od toga preselio od toga je preselio nema liječenja pa je nakon toga usnio ga tu fejlu snu kaže vidio sam ga u snu I priča poslaniku, sal sam san. Kaže, vidio sam ga u snu da je došao, kaže, na njemu tako lijepo grtač, u lijepom halu i stanju, u džernetu ga usnio, ali kaže, ruke mu pokrivene. Pa sam ga upitao kako je, kako si zatekao s ovoga gospodara? Kaže, zatekao sam gleda i milostiv. I da mi je dao veliku nagradu i, i kaže da mi je oprostio zbog boje hijdžre sa poslanikom, sal sam san. mi zbog hijdžre. A hijdžra je šta? A? Hidžra je, braćo, ostavljanje griješenja. To je hidžra. To je definicija hidžre po hadisu, poslanika. Da čovjek ostavi griješenje. Hidžra jeste, ostaje hidžra da čovjek bježi iz mjesta gdje ne može praktikovati svoju vjeru. Ali nalaziš se u mjestu gdje živiš kao musliman, tvoja hidžra je da bježiš sobom od grijeha. Da ne činiš grije. To je tvoja hidžra. Kaže, oprostio mi je moj gospodar zbog hidžre koji sam učinio sa poslanikom, sa Losa kaže, aš to su ti ruke pokrivene. Kaže, rekao mi je moj gospodar, kaže, nećemo ti popraviti ono što si sam ovaj, sebe od zla uradio. I u džennetu udjeli, ruke su takve kakve jesu. Pa je poslanik slavz regao, digao sve ruke, kaže Allahume ulijedeji faqfir. Kaže, gospodar moj, kaže, oprosti njegovim rukama. To su, braću, to su bili lavovi islama. Enes ibn mali kaže jednoga dana su kod Buharije, predaja, kaže ljudi su jednoga dana tjereli zeca, kaže pa sam ga ja uhvatio. Zeca uhvatio. Što mislite, ko od nas može zeca uhvatiti? Mo, ali može ga uhvatiti lav. Lav može uhvatiti zeca. Jer Enes ibn Malik je bio lav. Lav Islama. Neće, draga moja braćo, čovjek ustrajati na pravom putu, a da ga uzvišeni Allah te ne učvrsti na tome na čemu želi ustrajati. I svaka stvar u vjeri je jednostavna, Onome ko želi da primije. Uzišni Allah tebara, barekatuhallah kaže: "Oma djaale aleikum fi min harac, ništa vam vjer teško nije propisao." Te reči govori nakon što kaže: "O vo djahidu fillahi hakka jihaduhu wajtba'kum." I borite se na Allahom putu istinskim džihadom. Kao od je Allah da kaže: "Ja kada sam ovo spomenuo, biće odma ljudi koji će kazat, ne možemo se boriti." I on odma nakon toga kaže tebara, barekatuhallah, "Nijem vam vjer ništa teško propisao." i sve uvjeri što ima sve što je propisano čovjek može primijeniti u svome životu i oko toga se nisu nikada dvojice učenjaka razišle a ako dođeš u situaciju da ne možeš spada sa tebe bilo šta bilo kakva obaveza šerijacka koju ne možeš primijeniti spada sa tebe ili ako ti je teška da je primijeniš imaš olakšicu čovjek ne može klanjati stojeći Kako će klanjati? Svjedeći. Je to olakšica? Nije. Nije, broć, olakšica. On ne može klanjati stojeći. Ja ne mogu. On nije mogućnosti. Olakšica je kada možeš, ali ti napor veliki. E, to je olakšica. Ti meni kažeš, ovaj, klanjaj stojeći. Klanjaj stojeći. Pa ne mogu živio. Ja se ne mogu nikako ispraviti. Ja ne mogu stati na noge. Ja nemam mogućnosti. Nego je olakšća kada ti je nešto teško i i napor ti veliki u šerijatu ima šta. Olakšću da klanjaš znači sjedeći. U protivnom ti u onom slučaju ne možeš nikako to uraditi. I gdje god znači da dođeš u situaciju šerijati znači pa dođeš na kraju da ćeš moći piti alkohol, kasi, u noć tako šerijatskoj koja je. Je, razumijete o čemu govorim. Ne mam potrebe to pojašnjavati. I da jedeš ono što je zabranjeno i da kažeš riječi kufra i da pa dobro šta je onda problem šta je onda problem u čemu je problem da čovjek praktikuje ono što je Allah te barek ta traži od nas a traži od nas braću minimum traži od nas ono što je tražio od pri... znate li da je kod Benu Israila bila te oba kako kažu neki učinjaci da čovjek koji želi se pokajati da se mora ubit ovo što je obu ubis dođeti padniti mokraća na, na, na, na, negdje na odjeću ili na, na tijelo mora šta je dio kože skinuti ne vredi to pratviš otežao im zbog, zbog njihovog uh, ovaj uh, nada, njihove osorosti koji su pokazivali prema poslanicima otežao im stvoriteljte barake otevano. jer kaže Ibn Mesaud kaže ujutro bi, kaže, prodavali na pijaci ovaj u stvari otišli bi ovako, ujutro kaže ubiju 70 poslanika, oni su imali najviše poslanika, vjenu Israiju 70 poslanika ubiju ujutro i nakon toga odu na pijacu i prodaju Paradajzi i, i ovaj, krompir i tako dalje Pa im Allah te barakta otežan. Nama je propisana vjera tako jednostavna, tako prirodna, pa je na čovjeku samo da primjeni ono što uzvišeni Allah te barakta traži od nas i da nikako u tom pogledu znači ne kalkuliše. Jer ne može biti dobro osim onome u čemu je, kao kaže Rafi ibn Khadić, hadis kod muslima, kaže Zabranio nam je nešto Allahu poslanik sa osrame, što nam je bilo korisno. Pazite dobro, braću. Razim s tome hadisu. Kaže je zabranio nam je Allahu poslanik Sallallahu alejhi ve nešto što nam je bilo korisno. Ali pokornost Allahu i njegovom poslaniku Sallallahu alejhi ve selleme je korisna. To je nama korisno, ali da se pokorimo to je korisno i da nema nikakve sumnje. A ti što god da uradiš, naći ćeš svoju nagradu. Došao je čovjek kod poslanika Sallallahu alejhi ve kako bliži imam Masemu, a imam Mahmedu Sume. Musi snedu sa vjerodostojnim lancem prenosivaca i kaže: "Lao poslanice, evo deva Zažvaljana deva na Allahovom putu kaže odmena lavopasnici. Pa se ukreno otišao. Kaleh otišao kaže lavopasnik, a Osama kaže ima 700 deva u dženetu sve su zažvaljane. Nećete ništa u da te uzvišeni Allah te vrat neći dati nagradu. Nećeš špudniti, nećite trn ubosti na Allahovom putu, a da nećete za to naći veliku nagradu na sudnjem danu. Čak kaže poslanik sallallahu aleyhi ve da će ljudi koji će imati niže deređe u dženetu poželiti da im se meso kliješti odvajalo od kosti. Kada vidiš šta su oni dobili od nagrada. Nije problem, odvajaj mjese od kostiju, režiga samo da dobijem te dreže koje je A to od nas niko ne traži. Puno manje od toga se od nas traži i opet nađemo, znači, mnogo muslimana da nisu onakvi kakvi bi trebali ili u najmanju ruku da kažemo kakvi bi mogle biti. Kakvi bi trebali, to je nešto drugo. Niko od nas nije kakav bi trebalo biti. Ali koliko smo od onoga što možemo biti? To je znači pitanje o kome treba znači svako od nas da da jeli, razmislite, molim Allah, Tebbarak, da nas učivasti na pravom putu. Da nas povuči našoj vjeri sunetu poslanika, zlalav sveme, i da nas spoji sa njim u džanetu, iskrenim dobrim šlijidima. Allah, Tebbarak, da nas na pravom putu. Pircing na nosu, sestra nosi nikab, znači, ovaj, jele, one minjuše što ide u nos i... Ne čuje se? Ovo ne tiče se, ovo vas. Dobro. A... Da li je ženi dozvoljeno da nosi minđušu u nosu i na pupku i slično tome je li, ovaj da bi se ukrasila svom mužu. Pri odgovorano ovo pitanje znači nužno je na jedan star ukaz. To je da nije dozvoljeno muslimanu da niti muslimanki da gledaju znači kako čine ili nemuslimani ili veliki griješnici pa da je u tome oponašaju u bilo kom pogledu znači imate dosta ljudi izjednje na ulicu, neobara pogled, gleda u žene, prošla jedna, pa druga, pa treća pa... I onda on gleda i sad on gleda kako bi to njegova žena trebala, njegova hanuma trebala izgledati analogno ovima što je vidio. Jel u redu? To je Belaj, to je Musibet. U protivnom nema smetnje da žena ukrasi se na ovakav način. Ali da to ne bude sada nekakav poseban način kojim bi znači E, bilo ponašanje ne da on ime na kakav poseban način i da tako radi. Ne. Ali samo da stavi znači, minjušu, uho, to suprug traži od nje i tako dalje. Ako nosi nikab, ne smetako. Ne nosi nikab, onda nekada to čini samo u svojoj kući za supruga, kada pođe napolje nekada to skine. Čak i žena koja nosi nikab predlažem i ovaj, ovaj, savjetujem da to ne nosi na polju. Jer možete desiti uvijek nešto. Kao žena nosi nikab i na šminka se. Može li izdati na šminka, ona ima nikab. Može, nema smetnjenju, niko ne vidi. Ali šta da se desi da završiš u hitnoj? Da dođeš negdje, ovaj, ne znam, nesjesno, puhne vjetar, otkriješ se. Dođe na, na, na, na neka način, neželen način, otkriješ se pre stranice. To je onda bio, bilo problematično. U Uprotiv, nema smetnjenja da žena znači da se ukrači svome suprugu kako on želi i žena znači treba da traži ključeve do svoga muža, do njegovog srca, kako mu odgovara da znači da, da, da se tako postavi ne da se, žena se ne treba nositi kako bi ona voljela, nego se nosi kako voli njen muž to je žena koja razmišlja znači da udovolji svome suprugu i na takav način da ga sačuva da je stalo ne bruji iznad glave kako će ženi drugu a to je to je, kod, to je moda danas, je li tako kod muslimana ovaj, da, da samo o tome priči znači treba nositi se onako kako odgovara njenom suprugu i ono što je šire dozvoljeno ne možemo reći da čega možemo zabraniti, na osnovu čega možemo kazniti nije ti dozvoljeno. Ako bi bilo ponašanje isključivo na način kako one to čine onda bi bilo strano ponašanje, uprinu nema smetje, to je ukas, a sve da da stavi sebi ne znam, zlatne kakav lanchić ili prive, na, na, na, na nogu istro što to je što su žene nosile dan, nikakve smeće u tome nema. To je sve dozvoljeno znači i naša znači, znači ako se to povećati ljubav među supružnicama, znači njihovu bračnu harmoniju Ovaj to je svakako je li, ovaj korisno jer žena bi trebala znati znači šta njen muž hoće. Kad uđe na vrata, dok ga pogleda u lice zna šta mu fali. 1 2 tri Odma To je žena koja razmišlja znači ispravno i razmišlja da udiv div div div div div div div div div div div div div div div div div div div div div div div div namaza postila mjesec ovaj Ramadan i bude pokorna svom mužu kazeći suđi na koja vrata dženetska želiš. I ona žena sahabika došla kako doškolj vama Hakimu u Sedreku da došla i kaže kako sti svojim mužem kaže nisam nemarna. A kaže dobro se pazi kaže on ti je ili tvoj dženet ili tvoj džehennem. Pa nema sveće znači da se žena ukrasi svom suprugu kako želi na način kako vidi tropite. Ovaj ne neće ako Bog da to smije. Ovdje kaže uh, mladi muslimani koji za sebe imaju period u kojem se nisu obdržavaju islamskih propisa, sada dok, su, sada dok su od onih koji se obdržavaju imaju problema s svojim roditelima, naime roditelji često spominju kako oni kao roditelji imaju velika prava kod nas djece, takve izdave otežavaju djeci jer stvaraju dojam kao da dijete uopšte nije poslušan roditelima, treba naglasiti da su tog propisa djeca sjesna i da nastoji i da zadovolje svoje roditele. Koliko god, koliko god je to moguće, više, molim vas, stavite mi svoj komentar, savjet, ako je moguće da kažete kako treba roditelj da postupa svojim djetetom, većina od roditelja pristupuje večerašnjem dresu. Dobro, ja sam da nisu ovaj, roditelji odsutni. Imam Buharija biloži u svome a Dijelu, Ledebul Mufrad od jednog od ashaba, ne sjećam se tačno ko je bio da je, da je rekao Allah se smilovao roditelju koji, možda bio Ibn Omar koji bu, omogući svome djetetu da mu bude dobročinitelj imate roditelja ne da priliku djetetu da mu bude dobročinitel djete se trudi da bude dobročinitel i ti nakon toga potirješ sve to njegovo dobročinstvo i ne daješ mu znači tu priliku nego su uvijek samo si kritičar kritikuješ i uvijek nešto nevala tako dalje. Prvo, roditelji moraju shvatiti i razumijeti da smo mi ljudi ovdje na zemlji živi Mujo i Muhammed i Hasa. Ne žive Džibril i Mikhail i Srafil. Ti ne, ti ne živiš sa Melekima, ti živiš sa ljudima, sa Benu Adamom. A od njih ima, kako je rekao poslanik i, žut, i, i, i, i crvenih, i žutih, i bijelih, i ovakvi reuzišeni je Allah stvorio Adema uzimajući sa svake od različitih zemalja, uzimajući po Po šaku zemlje. Pa su takvi ljudi došli. Kaže je poslanik samo u tom hadisu, kod Irmizije Hadis, kaže i od njih ima dobrih, ima loših, ima blagih, nježnih, ima grubih, osori, a došli su kako je od čega je stvoreni Adem Alisala. To je prva stvar. Znači, mi trebamo učiti našu djecu da nam budu dobročinitelji. I kad učini nešto djete od dobročinjstva, da to cijenimo i da to, znači, respektujemo, tako da, znači, da, da, da ga motivišemo, da nam daje, dalje znači, da nam čini dobročin Ovdje što je došlo znači da da roditelj spomine kako djeca imaju kako kako roditelj ima pravo kod djeta, to je tačno. Ali pravo roditelja je ograničeno. Pa jeste dobro. Pravo roditelja je ograničeno i ono se nalazi unutar šerijatskog okvira. Kada rodite roditelj izađe van tih okvira, gubi to svoje pravo. Dakle, timaš imaš kao babo pravo dok tražiš nešto ili zabranjuješ što ti je šarijetski dozvolen da tražiš ili da zabraniš. U protivnom, nakon toga izlaziš van okvira Islama. Pa kada bih kazala majka svome simu, ne znam, ne smiješ ženiti pokrvenu ženu, ako oženiš ja ti neću ništa halaliti. Kada ješ, majko, ne trebam tvoj halal. Naravno, ne moraš joj to kazati, ne trebaš joj to reći. Ali ti ne trebaš njenog halala, jer ona je ušla u crvenu zonu. Nema to pravo kazati. Nema bra, babo pravo braniti sinu da ide u džamiju da panja. Ako budeš budeši u džamiju, ovaj ja ti neć halalati. Ne moraš mi, babo halalati poja džamija. Roditelj ima znači ima ima ograničenja koja su postavljena. Ne može izlaziti vanji. I tako bi pitanju biročega odire. Ako roditelj zatraži od djeta nešto što je vezano za sunnete da ostavi, ne znam, posti, treba nešto raditi, kuća se radi, zida se. On posti ponedjeljak ili četvrtak. Pa babo ne želi da vidi ovaj mejtana na bauštali. Nego hoće da, da da sin radi. Nema smetnje, prekini post, babi udovolji, prekini post i radi, nije problem nikakav. Ali kada dođe u pitanje vađib ili farzovi, znači tu više babo nema udjela, ne trebamo se znači udovoljavati. Pa znači roditelji imaju imaju pravo, ali ovaj a, djeca znači a, treba djeca znači pomoći da ustroje na tom putu da im bude dobročinitel. Pomenije ovdje preče A govoriti djeci nego roditeljima. Jer teško je babu ubijediti kako on treba respektovat svoje djete. I zapajem te jednu stvar. Nikada ti kao dijete nećeš biti autoritet svome babi. Onaj ko te malehna pravo od neđaseta, nikad mu autoritet biti ne možeš. To zaboravi. Nemoj misliti da babo dođe i babo gleda i kaže ja rob ovog mog Ja rob. Šta je ovo? Ovo je ajet Allahov na zemlji. Nema toga ništa nećete poštovati rodit, za roditelja sti uvijek negdje dole i tako to treba da bude jer da nije bilo njega ne bi bilo ni tebe tako. znači rodite nego treba djetetu govoriti kako treba ustrajati u pokornosti svojim roditeljima i trpiti radi roditelja sve što se može trpiti ne ne postoji na zemlji osoba nakon poslanika sa osrem da je preča da trpiš zbog njih zbog, ti, zbog njih jeli, neprijatnosti od nešćih svakako trpiti od poslanika sa osrem ali zbog njega što su roditelji. Istoga bracio, ko se pokori roditelju, uzvišeni Allah te barek, ona čemu uh, mora se desiti ista stvar. Pazite. A na istina iz iste čaše moraš piti. Kako si pio, tako će tako će piti tvoje djeca. Dakle znači, mora se tebi pokoriti, znači na isti način. I navodi ima tenuhi, ima djelo koje se zove na Shwarul Muhadara i u njemu navodi primjere te kako je kako su ljudi onaj udara Otac udara, ovaj, ne znam, sin udara babu i na istom mjestu ovaj njega, njegov sin udara. Na istom mjestu. Priča je bila skoro prije 50-a godina ljudi su na hađ i sin je nosio babu na leđima. Kroz pustinju se išlo. Nije bilo, prije bilo, kroz pustinju idu, pa idu autobusi, a ide ispredenat kamion, pa autobus koji se uglavi, kamion ga izvuče, pa nastave dalje, pa nije, jel, kao danas. Pa je on nosio babu na leđima, Pa je osjetio vlažnost na licu. A babo je ostao da obavi potrebu, pa je sin ga stavio na leđa da požuri da stignu karavan. Pa je osjetio vlažnost na licu, pa je pogledao u babu, a babo plače. Kaže, babo, kaže, što plačeš, Allah Allah mi kaže, ti sve lakši od para. Ja tebe kaže nositi, ja ne osjetim da stime na leđima. Ne moj kaže plakat, meni je tebe lako nositi u tom kaže, sine, ne plaćem ja zbog toga. Kaže, već, plačim što sam ja na istom ovom mjestu moga babu nosio. E ovdje ti mene nosiš, ovdje sam ja moga babu nosio kad smo išli na hađu. To je Allahov sunnet. Neminovno je braćio da čov... Allaha mi znam ljude koji su bili Islamom nikakve vize nemaju, Osim imena, ništa drugo nema. Prema roditelima je bio, znači, ovaj... Njegov obraz je bila seđada po kome gazi A Nikada im nije odbio zahtjev koji je bio u mnogo slučajeva za odbiti. Nikada ga odbio nije, imao pravo puno švedskom da ga odbije. Ništa nije nego znači nakon toga dolazi njegovo dijete. Nikove veze s vjerom nema, ništa. Znači na isti način, to ti je nagrada tvoj rad na unjamku. Tako isto i ovdje, znači ro, dijete je dužno znači da se pokori svom roditelju, gdje god u čemu godnu se smiješ pokoriti, budimo dobar činitelj, a tebi je zbog tog dobročinitela nagradu su tvrdile te barake odale. Nema ovdje druge formule i rješenja osim da se čovjek znači pokori i da bude i da trpi ezijete od svoga roditelja. Šefa u firmi trpiš 15 godina. Svaki dan ti moza kljuca. Svaki dan ti nešto pregovara ja spravo mi je li bez prava, ja i uvijek trpiš, nikad riječ kazao nisi. Pa nema niko preči da je da, da, da trpiš njegove ezijete od, od, od svoga roditelja od majke i od oca. Pa je znači ovo prvenstveno upućeno ovaj upućeno kome? Djeci. Prvenstveno djeci znači da budu dobar prema svojim ileruntima. godine. To je već treća pol, to je polovina 30. hijrijskog stoljeća, to je relativno kasno. Dakle znači, imam Buharija otac i mama Buharije koji a kozo Ismail, on je doživio Abdullaha ibn Mubaraka. A Abdullah ibn Mubarak je umro 181. hijrijske godine. I rukovao se sa njim sa dvije ruke. Ali Abdullah ibn Mubarek nije tabin, nego iz generacije tabi tabina pa gdje je onda otac i mama Buharije, pa gdje je onda tek Buharije? U redu. Pa je Buharije daleko. Nije Buharija ni iz jedne, ni iz druge generacije. Jesi. Zašto žena ne može klaniti bosih nogu? Postanje nam isto pitanje. Zašto žena ne može klaniti otkrivene glave? To je odgovor. Znači, a, ovaj, a, širijet je tako propisao. Imamo neke stvari koje širijet propisao. Zašto? Imamo nešto što je makululmana, možemo dokući sebi mudrost, ima nešto, ne možemo dokući mudrost. Kada bismo se naglavečke ovdje mi usadili, i ljudi džini, i, i razmišljali zašto se akšam klanja tri rekiata, a jacija četiri, a sabah dva, možemo samo pretpostavljati. Neke stvari se ne mogu dokućiti. Uzvišen Allah je nešto htio i tako propisao. I imamo znači, stvari koje čovjek ne može dokući svojim razumom i dužni je samo da se pokori u njima. Imamo neke stvari koje jednostavno ne možeš kazati za Imaju znači neki propisi kod kojih jednostavno čovjek kaže ne možemo znati zašto je tako, nego je uzvišen i Allah odredio i čovjek treba tome da se pokori. A, znači, ne možemo znati mudrost svega toga, iako postoji raziloženje kod islamskih učenjaka po pitanju jeli, otkrivanja nogu kožene u namazu, ispravno mišljenje, je stav džumhura da treba za različitko mišljenje koje imamo jebuhanife i šehristama ibnotej.